Ми будемо бити ворога, які б знамена він не піднімав, тим більше, що вони у всіх червоні, що в німців, що в совітів, що в поляків, у цих хіба що з білим. Ми вже москалям багато разів вірили. Ще щасів у НЕР гаряче доводив Яворенко, і чуб його, звільнений з полону шапки, мотилявся, як грива у коня. Круг скривився, бо сам воював під червоно-чорним партійним прапором, у той час як фур – під державним синю-жовтим. Степан бачив, що командирам поки не до нього, і відчув дивне полегшення, хоч це і було неправильним – ховати свою провину за клопотом керівників. Неправильно, але все-таки дарувало ще кільканадцять хвилин життя. «Ти мене не агітуй», – вибухнув Круг. Тут не про прапори справа, а про тактику. Як москаль на себе відтягне основні сили німців? Нам що, гірше буде від того? Хай б'ють одне одного, а ми дамо собі спокій. Пане провідник, втрутився інженер Грушка. Не мені вам казати, що робили совіти на нашій з вами рідній Галичині. І ви то все хочете їм пробачити? «А як совіти з поляками си домовлять? Чи з німцями?» Яваренко вибухнув. «І ти вирішив, що домовишся першим, щоб полякам чи німцям не дати? Так це не вийде. Попереджаю, ми з москалями не домовляємося, бо коли таке було, щоб москаль своє слово тримав?» «Як ви не розумієте?» «Ні, ну, скажи, коли». Яворенко періодично стукав по столу п'ястуком, і після особливо сильних ударів інженер-грушка поправляв окуляри на тонкому носі. Нам невигідно зара брати бій, кип'ятився Круг. Хай си пройдуть, а коли будуть си вертати, тут ми їх і зустрінемо, Так нехай пана відділ і пропускає, а ми пощипаємо їх і дорогою туди, і зворотно, підключився до суперечки Остап. Це не є можливим. Унівський старшина, що сидів ближче до вікна, теж встряв у розмову. Бо як вони почнуть стріляти, то вже не розберуть, де ми, а де ви. Ну то вдаримо їх разом, – запропонував Яворенко майже весело. Як там співають? Нам поможе святий Юрій і причиста мати німця воювати. І всі фурівці неначе збиткуючись підхопили разом. Чи телях, чи москаль, будемо стріляти. — Ну, но, хлопці, до бою! — Тьфу! — на вас розлютився Круг. — Ти, Яворе, з вогнем граєш. Розводиш отаманщину, коли тра усім об'єднатися під єдиним проводом проти спільного ворога. — Під твоїм? — уточнив Яворенко. — Проводом ОУН. — А яким саме проводом? — єхидно перепитав Остап. — Мельниківського чи Бандерівського? У нас тільки один провід – ОУН революційної, тобто Бандерівської, зічулися Остап. А мельниківці з цим згодні? Від Остапових кпин і без того виведений з рівноваги круг вже ледь стримувався. Так зване ОУН мельника – колабораціоністи. Не змушуйте мене тут давати вам вишкіл у політичній грамоті». Не заривайся, Остапе, Яворенко поклав долоню на лікоть свого заступника. Ти круче правильно говориш про об'єднання, але зрозумій, загнати усіх під себе у вас не вийде. От у нас, дивися, я ігрушка гетьманці. Остап – петлюрівець. Куцей воно сидить. Чотовий поруч зі Степаном здивовано підняв обличчя. То він творчий націоналіст з фронту національної єдності. Правильно я кажу, куций. Той кивнув і почервонів, явно заскочений такою увагою до власної персони. І не він один, а ще у нас є українські монархісти, а ще – ундовці, анархісти, прибічники Українського центрального комітету і ще багато хто. Ми усі думаємо по-різному, а воюємо разом. І дуже навоювались, криво посміхнувся Крук. «Та трохи є. Принаймні, у тебе до нас руки короткі», – вишкірився у відповідь Явір. Фурівська старшина схвально загуділа. Степан Шагута намагався уважно слідкувати за перебігом суперечки. Це відволікало від сумних думок про зроблене чотою на дорозі у Дубно. А додаткової напруги цій, здавалося б суто теоретичній дискусії – Надавало те, що учасники були озброєні не лише аргументами, але й налаштованою зброєю. Це все тому, що у нас демократія. От бачиш, ми й чотових покликали, щоб не думали, що за їхніми спинами про щось із вами торочимо. Бо об'єднати ідеологічно різні сили можна тільки на основі демократії, повчально підняв пальця вгору командир фронту. Демократія – то не для війни, серйозно заперечив Крук. Відчувалося, що він був добре підкутим у політичних дискусіях. Здобудемо українську державу, тоді поговоримо про демократію. А здобудемо, тільки об'єднавшись під залізною рукою проводу ОУН і його провідника Степана Бандери. Це прозвучало зовсім як на партійному мітингу. А якщо ми не згодні під Бандерою, знову зіщулився Остап, у нас є не гірші партійні лідери. Ваші партії вже довели УНР до поразки. А ОУН – то не партія. ОУН – то провідна національна сила, яка вища за будь-які партії. І тому ми переможемо. Хто піде проти нас, той піде проти нації. І нація залізною рукою покарає зрадників. З цими словами Крук підхопився і пішов до дверей. За ним, не прощаючись... Почим чекували й супутники. Нажили ми собі ворогів, пане командире, Услід їм зауважив Грушка. Одним більше, махнув рукою Яворенко, І обернувся до чотових, що стояли по підстінкою. Сідайте, хлопці, до столу, будемо про своє балакати. Усі взялися розсідатися, прилаштовуючи зброю та розсібаючи свитки. А Остап раптом затиснув двома пальцями носа і перекривляючи крукові мітингові інтонації, виголосив «Під залізною рукою провідника Степана Бандери, під три чорти, кроком руш!» Хлопці зареготали. Яворенко витер вуса, стираючи з лиця непрохану посмішку, і підсумував. Політичну дискусію завершено, бо у нас є інші справи. Дуже цікаві справи. З цими словами він глянув у бік Шагути і пересунув до себе від Остапа до болю знайомий стос паперів. У Степана похололо під серцем. Очевидно, що настала його черга. І коли всі розсілися, Остап раптом скомандував хрипким від суперечки голосом. «Що ви, Шагута?» Тут рефлекторно висмикнув себе з лави Степан, а в голові пострілом пролунало. «От воно!» Командування фронту Української революції оголошує вам подяку. Служу Україні, Степан Заумер, у напівприсяді, від несподіванки, не сили, ані до кінця підвестися, ані сісти на місце. Голос Остапа набув офіційного, пишного тону. Чотою шагути знищено особливо небезпечних німецьких агентів, представників самоназваної автономної церкви які проводили роботу з ліквідацією українських парафій, греко-католиків та православних, щоб із них зробити одну пронімецьку церкву. Документи про це все містилися у портфелі, конфіскованому у машині. Під час своєї геройської операції Чота знищила голову цієї так званої церкви з помічником зрадників і німецьких запроданців. Усі погляди зупинилися на шагуті. А він продовжував висіти між столом і лавою, ніяк не приходячи до тями, і тільки цівка поту стікала з кронею. Молодець, коротко підсумував Яворенко, Україна тебе не забуде, сідай. І тільки тепер, почувши команду, Шагута мішком осів на лаву. Як пройшла нарада, широко кажучи, він не помітив щось відповідав, коли запитували, дивився на мапи, отримав накази а коли повернувся до своєї чоти, довідався, що кулеметник Любко на світанку утік з-під варти і повісився у лісі на власному паску. За зв'язок із мертвими традиційно відповідають жінки, бо саме до них у вісні з'являються покійні родичі, щоб поділитися передбаченнями та поскаржитися, що могилку ніхто не відвідував. Саме жінки ретельно зберігають фотографії та дрібнички, які нагадують про тих, хто пішов. Жінки пам'ятають дати відходу, так само, як і народження предків, адже і тоді, і тоді у нас заведено поминати, ну і, звісно, проводи. Головний день для більшості жінок, і в народі так і зветься – Бабський Великдень. Цього разу до звичної жіночої компанії, яка вирушила на Очаківський цвинтар, приєднався чоловік. Степан вперше брав участь у подібному ритуалі, тому з цікавістю поглядав навкруги, вічливо вітався із зустрічними, стійко витримуючи уважні погляди та перешіптування. Уляна, як могла, допомагала йому засвоїтися у нових обставинах, тихенько розповідала про примітні поховання та знайомих, з якими христосувалася. Цвинтар був старим, і центральна алея проводила відвідувачів повсторічні поховання, які купчилися біля церкви. Але з кожним наступним кроком могили молодшали, і біля заднього паркану вже мали лише 15-20 років. На рубежі сторіччя місце для поховання закінчилося, і свіжіші могили шикувалися вже на новому цвинтарі поза містом. Степан із цікавістю роздивлявся помітні, незвичайні обеліски, а коли побачив у кущах вмуровану у надгробок зенітку, одразу ж завернув подивитися, як і кожен чоловік, він не міг байдуже пройти повз зброю. Зенітниці, пояснила Уляна, під мурки навколо гармати прикрашало два емалеві жіночі портрети. З війни. а це хто? Неподалік поміж туями причаїлася біла фігура суворого чоловіка у кожусі з укладистою бородою та у гушанці. Степан зазирнув, щоб прочитати. — Партизанам? У вас тут і партизани були? — Ага. — У виноградниках ховалися. — Ні, я серйозно. — Та ти ж сам бачиш, що у нас степ і море. Зате є ціла вулиця червоних партизанів над рибзаводом. Мабуть, там вони і ховалися на складі з консервами. Він на Діна мороза схожий, посміхнувся Степан. Це ж, мабуть, одразу після війни поставили. Певно, знизала плечима Уляна. Він кинув оцінковим поглядом до краю цвинтаря. Так, розрісся очаків за мирні часи. Дорогою дедалі частіше траплялися могили військових, завжди ретельно забетоновані. З високими обелісками, прикрашеними портретами у формах, інколи поруч із надгробком стирчав шмат крила літака або лопать гелікоптера. Нерідко погони на зображеннях світили лейтенантськими чи капітанськими зірками, а вікна портреті й роки життя свідчили, що покійний пішов дуже й дуже рано. У вас тут що війна? дивувався Степан розглядаючи чергове лейтенантське поховання із зображенням парашутів. Військові частини. У Ляні все це було звично, тому вона ніколи не звертала уваги, що мирний міський цвинтар аж надто нагадує військовий. У нас частенько хлопці гинули. Цього ось на парашуті засмоктало у гвинт вертольоту. Так шматки за кілометр збирали. Ті двоє. У лиман упали. То кажуть, що так і не знайшли. Порожні цинки поховали. Як я служив? Теж таке було. Один з наших пішов у групі на ту сторону і не вернувся. Цинк порожній батькам відправили. Медаль дали. А за півроку він виліз на голосі Америки. Перебіжчик. Зверни увагу на людей біля могил. Стиха порадила Уляна. Не треба було бути Шерлоком Холмсом, щоб помітити, що поминальники біля військових обелісків суттєво вирізнялися на загальному тлі. Серед них рідко можна було побачити жінку, замотану у хустку чи вдягнуту за очаківською традицією у халат. Високі перегідрольні зачіски, яскраво намазані зів'ялі губи і зморшковаті підведені очі, блузки з пишними жабо, кремпленові сукні, брючні костюми, кльош, полки, вітання з 70-х. Військові дами, місцева еліта. Судячи з одягу, колишня. Так, колишня, Степанозирнувся. Туркменію нагадує, там теж військові були вищою кастою. На туркменів дивилися згори вниз.